Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do Týrského a Sidonského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela, smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu. Moje dcera je krutě posedlá, ale on jí neodpověděl ani slovo. Je učedníci k němu přistoupili a prosili ho, pošli ji pryč, když za námi křičí. Odpověděl, jsem poslán k ztraceným ovcím domu Izraelského. Ona mezitím přišla, klanila se mu a prosila, pane pomoz mi. On jí však odpověděl, není správné vzít chleb dětem a hodit ho psíkům. Ona řekla, všem pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. A to jí řekl Ježíš, ženo, jak veliká je tvá víra, staň se ti, jak si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Krista. Zvláštní reakce Ježíšova ohledně pohánské ženy. V našem životě se nám může zdát, že Bůh mlčí. Přímo ve Evangelii uslyšíme, On ji neodpověděl ani slovo. A dokonce takový otrlý chlapi, jako apoštolové kolem Ježíše, už jim to bylo nepříjemné, jak ta žena křičela. Kdyby oni mohli něco udělat, tak by udělali. Jak to, že Ježíš nezasáhnul, když by zasánul i člověk. A Pane Žíž nechává tu ženu prosit. Nechává tu ženu se mu klanět. Nechává tu ženu, aby padla do prachu země. A nechává také tu ženu, aby si uvědomila tu velikou lásku, kterou má ke své dceři. Dokonce jí odpovídá tak nějak vyhýbavě. Není správné vzít chleb dětem a hodit do psíkům. Kromě toho vyhýbání je tam dokonce jakoby takové ponížení toho člověka. Jakoby ten Izrael byl víc než ostatní národy. Izrael jako děti, ostatní národy jako psi, jako možná u muslimů ti nevěřící. Ale Ježíš právě ví, co dělá, protože ona říká ovšem, pane. Jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Neříkají proto, aby ji ponížil, ale právě, aby zcela se ukázala její krása lásky, kterou má ke své dceři a krása pokory, kterou tato žena oplývala. My jsme zvyklí v naší moderní době rozšiřovat si takzvanou asertivitu, možná někdy široké lokty, které se za ní jakoby skrývají a máme pocit, že potřebujeme být středem nebo mít pocit své vlastní hodnoty, což samozřejmě na jednu stranu je dobře, ale v setkání s Bohem nikdy nebudeme v pozici jako ti, kteří mají rozkazovat, pane, toto musíš udělat. Bůh to udělat prostě nemusí. Navíc Bůh se dívá na náš život z úplně jiného pohledu než my. Bůh vidí náš život z pohledu věčnosti, jeho věčné lásky. Z pohledu věčného dobra pro každého z nás. A pokud vidí záchvěvý píchy, nebo zloby, nebo egoizmu, tak nás prostě někdy pošle do prachu. Nechá nás prosit, dokud si neuvědomíme, kým jsme. Dokonce nás hned nevyslyší, aby to nebyl takový rychlý hodok z nějakého supermarketu nebo z nějakého obchodu, kde se můžeme rychle najíst ta naše modlitba. Pane Ježíš prostě touží, aby abychom vytvořili s ním osobní vztah, kde mu dáme plnou svobodu. Pokud Bůh nebude mít v našem srdci plnou svobodu, plné první místo, možná ani nemů nemůžeme očekávat okamžité vyslyšení. I když pán Bůh to často dělá. On nás dokonce vyslyší tédy, když mu dáváme místo poslední. Jenom, aby nás zachytil a abychom si mi uvědomili, kdo jsme my a kdo je On. Že On je i ten, který dokáže darovat dobro, i když my ho odmítáme. Kolikrát nás Bůh vyslyšel, kdy my jsme na ten pědestál, na ten trůn našeho srdce postavili jenom samých sebe. A přesto nás Bůh vyslyšel. O to krásnější je ta žena, která byla nevyslyšena, která musela křičet, volat, která si uvědomila, kým je před Ježíšem. O to krásnější je víra této ženy a její pokora. Učme se tedy od této ženy pokorné, ponížené a vytrvalé modlitbě. Amen.